Він хотів нас догнати, зникаючи Мареньку, нігтями вчепитися її у плечі і трусити, обіймати доти, доки вона не зумліла би в його обіймах, а він би нарешті наситив свою голодну душу, обнюхуючи її з голови до ніг та пестячи губами її обличчя. Олекса не хотів би від неї більше нічого. лиш тако тримати в своїх руках, вдихаючи її запахи, як дурман, і знати, що таке з нею робить лише він. А тут, Боже милосердний, безгрішна маренька, без сорому і без устиду, кружляє тінню над Кириловими плечима, ніби проситься до нього в пазуху. Тоді в Іванцевій колибі, Чорна ревність і безпам'ятство роздерли Олексу. Спустили курок неначищеної рушниці в білу хмарку, що обгортала чев'юка. Ну, певно, що так. Сліпа і безпам'ятна ревність, бо німи мовчав, а Кирило тоді різав солонину і ворушив губами. А чорна завжди Маринька нахилялася над Кирилом беззвучно, в білих одежах і з усміхом на устах. Ну як таке могло бути на його очах? Олекса всього лише хотів прогнати Мару, бо ніхто не мав на Мареньку права. Навіть його найдобріший господар Кирило. Говдя гойдається на поринченій гойданці недовго. Далекий, давно забутий кириловий запах проривається чи то крізь траву з-під хитанки, чи випливає із сонної хати, де, певно, додивляє сон богодуха жінка, яка навіть тепер поморщена і згорблена, чорна, ніби земля, не дає спокою старіючому Олексінімому. І він стискає плечима, чи то від щудування, чи від злості. Навіть по смерті Кирило також не дає Олексі спокою. А може, не дає прощення? Бо чого б то тепер бути Кириловому духові в Маринчинім саду? Та говдина злість триває недовго. Лиш доти, доки сусідський півень не згадав, що в нього є голос. А далі Олекса вже не думав. Лиш схопився на ноги, витягнув із штанини ніж, черкнув ним по мотузю і спритно, як молодий парубок, перескочив через похилений паркан. Знайшла Мареньку... Варварчукова Петруня перед полудним, коли принесли їй молока. Розпростерта під грушею жінка лежала грудьми на розтрощеній гойданці, обіймаючи закляклими руками порізане мотузя. З кишені її чорного козячого кептарика визирала заплетена у косичку свічка, яку в горах тримають для смерті. Петруня повільно нахилилася над Маринькою, ніби мала намір щось їй тихенько шепнути, щоб не злякати. Але нараз різко відсахнулася. Мертва Маринька дихає запахом чоловічого тіла, в якому змішалися запахи толоченої отави і соленого поту, стиглих яблук і свіжого молока. Запах шкірки молодого ягнятка і запах слизького дмитрикового сім'я, колись розлитого по петрунених білих стегнах. Запах такий свіжий, гострий і рідний, що отетеріла петруня, хрестячись одночасно обома руками, відступає в глиб саду, а далі кричить на все село Голосом, що нагадує голос горлиці, пораненої в саме горло.